Új világ! Mire hazaérkeztünk, a férje már nem volt otthon, aminek akkor szívből örültem. A jéghideg patakhoz mentem, alaposan megmosakodtam, majd becsavartam magam a vászomba, leültem a fűre és néztem a vizet. Vacogtam, rázott a hideg, Katica pedig mesélt a férjéről és az életéről. Az ura Cser István volt, a füredi seborvos, aki a Tihanyi apáttól bérelte a fürdőt. Fürdőnek nevezték a balatonpart azon szakaszát, ahol a gyógyforrások feltörtek, és ahol a mindenkori seborvos a gyógyító kezeléseket végezte. Katica pedig füves asszony volt, vagy vajákos asszony, ha úgy tetszik. A Rácsi lány volt születése óta, a helyet sosem hagyta el, és a ruha, amit adott, a néhai hugáé volt, akivel ebben a házban cseperettek fel. István meg itt ragadt, el nedves szemekkel. Szám Honnan jött? Fejérvárról. Válaszolta mosolyogva. Mióta feleségül vissza se ment. Te? Meséltem neki Budapestről, hogy ott tanultam, ott végeztem el a jogi egyetemet, de végül hazatértem, és Füreden dolgoztam. Persze nem azt mondtam, hogy a Füredi Önkormányzati Hivatal művelődési osztályának voltam a jogi előadója, hanem azt mondtam, hogy a falu bíráját segítő jegyző mellett deákoskodtam. A beszélgetés közben hozott egy tiszta inget, amibe belebújtam. Itt mindenki rangjához illően öltözött. Ők paraszti ruhákban jártak, és így én is azt kaptam. Ennek ellenére a jó módú rétekhez tartoztak. Bírtak nemesi szőlőt itt helyben, és megtudtam, hogy az arácsi szőlőbírtokok értékesebbek is voltak, mint a fürediek. Pincéjük sajnos nem volt hozzá, ezért a boruk kamrás volt, ami silányabb minőséget jelentett, mint a pincés. Ezt én is éreztem az ízén. Tényleg pocsék volt. A szőlőről túl sokat is mesélt. Többet tudtam meg, mint akartam, untatott vele, mégis figyelmesen meghallgattam, mert annyira büszke volt rá. Végül megértettem, mekkora kiváltságot jelent. Nem azért, mert nem kellett utána désmát fizetni, vagy hegyvámot, hanem mert a paraszt ugyanazzal bírt, mint ura. És hát, ha neki is volt olyan, mint urának, akkor talán hasonlítanak is, ugye? Mint egy szivacs szívtam a tudást magamba, mert ismerni akartam a régi füredet, hogy túléljem. István a fürdőse borvosa volt, felesége egy paraszti származású javasasszony, akit a falu a nők segítőjeként emlegetett. Mindenki ismerte, így nem volt nehéz elterjeszteni rólam egy hihető mesét, mely szerint egy özvegyasszony vagyok, aki hozzájuk szegődött. Ami a vallást illeti, ami ekkor igencsak központi kérdés volt, az egész környék kálvinista volt, ahogy ők is. Te milyen vagy? Katolikus, mondtam meg az igazat. Nem baj, legyintett. Az elbeszéléséből sokat megtudtam, és sokat kikövetkeztettem. A Rács és Füred különálló falvak voltak, Zala vármegye részeként, a kettő lélek száma az ezer főt sem érte el. A Rácsot legfejebb csak kétszáz ember lakta. Az örökös földes urak a Tihanyi apát, a Veszprémi káptalan, az Eszterházi család és az oroszi família voltak. Az Eszterházi név nem lepett meg, de az orosziakról semmit sem hallottam. A Balatonfüredi utcanevek között sem emlékeztem erre a névre, pedig már a testvérvárosokról is elneveztek kis utcákat, annyi volt. Nagy erővel összpontosítottam, hogy megértsem Katica mondatait, már fejfájás gyötört az erős koncentrációtól. Gyengének éreztem magam, is rázott a hideg, ment fel a lázam. Megtörtént, amitől a legjobban féltem. Valami megfertőzött, Napok ágynak estem. A következő eseményekre homályosan emlékszem. Valószínűleg magas lázam lehetett, mert az álmaim és a valóság között alig tudtam különbséget tenni. Néha anyám simogatását éreztem az arcomon. Máskor Katicát láttam. De amit biztosan tudok, hogy Istvánnal bevittek a házba. Amin össze is vesztek, mert István félt, hogy ragályos betegségem van. De Katica kötötte az ebet a karóhoz, hogy azok csak szúnyogcsípések a testemem. Iszonyatosan sok sebem lehetett, mert Katica megállás nélkül kenegetett, és mindenhol csupa kenőcs voltam. Lázasan álomképek között lebegtem. Olykor valóságosnak tűntek, olykor nem. Megjelent előttem a koloska völgy. Rendőrök és rendőrkutyák utattak utánam egy tucat önkéntessel együtt. Én pedig ott álltam, szólongattam őket, integettem, de hiába erről köttem, nem vettek észre. Anyám szokásával ellentétben festetlen arccal jelent meg, szőkehaját összekötötte, egyik kezében zsebkendőjét szorongatta, másikkal apámba kapaszkodott. Szemben álltam velük. Anyám szipogott. Madárcsontú csuklója reszketve törölgette vöröslő orrát. Apám gondterhelt arca állt mellette. Szeme eltökélten csillogott, még nem adta fel. hitt benne, hogy megtalál. Bármit beszéltem, nem hallották, megérinteni sem tudtam őket. Végül, mint egy őrült, sikítottam az arcokba, hol egyik emberhez futottam, hol másikhoz, de hasztalan. Láthatatlan voltam, senki sem hallott, csak bolyongtam, mint egy szellem. Álmomban a rendőrök végül találtak egy rothadó női testet, és intettek orvosapámért, hogy azonosítsa. A szerencsétlen rohanta testhez, de elborzadni sem volt ideje mert csak egy pillantást kellett rávetnie, és már ordította anyám felé boldogan, hogy nem én vagyok az. A zavaros képzelgés csúcspontja a régi vőlegényem Péter feltűnése volt. A való életben 26 éves voltam, amikor faképnél hagyott, két hónappal az esküvünk előtt. Sírtam utána, de nem egy jellemtelen cserbenhagyóra kell gondolni, csak egy szerelmes emberre. Igen, szerelmesre aki Eszterbe volt szerelmes és nem belém. Így hívják a feleségét, a kislányukat pedig aléznak. Ebben az álomban mégis egy nagy fekete újfullandit vezetve keresett a patakparton, és bizarr módon mellette András állt, akivel a szerelmi kapcsolatom meglehetősen frissnek volt mondható. András rendes vickó volt, de alig ismertük egymást. túl fog lépni az eltűnésemem. Amikor a sorokat papírra vetem, már nem haragszom Péterre. Igaz ehhez idő kellett. Sok idő. Pontosan 257 év. A lázámokkal töltött napok után arra ébredtem fel, hogy Katica mellettem ül egy széken, és ott alszik. A fényekből úgy ítéltem, hajnal lehet. Fel akartam ülni, de a fejem iszonyatosan sajgott, és csuromvizes voltam, annyira erősen izzadtam. Mozgolódásomra Katica is felriadt, és olyan széles mosolyjal nézett rám, hogy mindjárt jobb kedvere derültem. – Tudtam én, erős lány vagy te! – A szúnyogcsípések miatt? Annyira száraz volt a torkom, hogy égetett a beszéd. – Igen, nagyon magas lázat volt, és hidegrázásod rángó görcsökke. Úgy néz ki túlélem, néztem rá hálás szemmel. Túl, és többet a posványos téged nem betegít meg. Naki túl éli, annak többet nem árt. Végre egy jó hír. Ígyá, <kül> nyújtott át egy fa poharat. Elő kérlek. fel nekem, kérlek. Zavartarcot vágott, de szó nélkül megtette. Erőtlen voltam és depressziós. A betegségben lefogytam, aminek más esetben talán még örültem is volna, mert a legszűkebb gimis farmerom is bő lett volna a derekamon. A láz megviselte a szervezetemet. Az arcomat beesetnek és sápatnak láttam. Sötét karikák jelentek meg a szemem alatt. Csak az járt a fejemben, hogy vajon hazajutok -e egyszer, mert most egy földönfutó senki voltam, aki a nyelvet is rosszul beszélte, és a szokásokat sem ismerte. Katica, mintha olvasott volna a gondolataimban, a semmiből, padlósikálás közben azt mondta: A dél a téli napfordulóval érkezett, téged meg a nyári hozott. Újjával felfelé mutatott. Majd vissza is röpít a téli forduló. Akkor újra oda megyünk. És elszántan csavart egyet a ruhán. Láttam rajta, hogy hisz az ötletében, így én is hittem benne. És abban a pillanatban újra kisütött a nap. A következő napokat kettesben töltöttük az esti órákig, és a füredi ómagyarra tanított. A jogban megismert latén szavaknak is hasznát vettem, és az angol tudás sem volt hátrány, mert szerencsére minden divatos volt, ami nem magyar, így az idegen szavak használata kötelező volt. Még a paraszt is úgy beszélt a bérleti díjról, hogy terminusra megfizeti a kontraktus szerinti cenzust vagy árendát. Istvánnak szerződése volt az apáttal a fürdő bérletére. A kontraktust titokban elkértem Katicától, mert látni akartam és tanulni belőle. Latinul íródott, de kibogoztam belőle, hogy a fürdőt évi 300 forintért bérelte, és az árendát két részletben fizette. A határidőket mindig egyházi ünnephez vagy alkalomhoz kötötték, ebben a szerződésben a Mária Magdolna nap szerepelt. Folyamatosan faggatóztam, hogy megtanuljam a világukat, és István szerződése révén legalább a pénzről és annak értékéről lett némi fogalmam. Érdeklődtem tudományos könyveik iránt is, de Katica ezt a témát nem szerette. Óva intett az olvasástól, de számolni kiválóan tudott, és István azért megtanította a kézjegyeleírására. írására. Az olvasás nélkül pedig vígan megvolt, nem kellett az neki semmire. Csak a nemes emberek leveleztek. Az egyházak és hiteles helyek az oklevél szerkesztések miatt írtak, de a köznépnek általában papírja és tolla sem volt otthon. Egy nap egy magyar nyelvű jegyzetet vett elő. Ebből olvasó nekem, ha kérem? Természetesen. Feleltem, és kíváncsian beleolvastam. Egy botanikai katalógust, vagyis inkább egy jól kidolgozott tudományos írást tartottam a kezemben, amiben szemléletes rajzokkal is segítették a beazonosítást. Heindel Ferdinánd kertjének katalógusa. Olvastam fel a címet hangosan. Hozzát hasonló ember írta. Pozsonyi jogtudós. Az urak kertjét a tollára se vette. És miért írt egy jogtudós növényekről? Mert szereti a kertet. Az urám szerint ő az egyetlen becsületes prókátor. Fűben, fában orvosságot keresett, és innentől fogva én is segítettem neki. Ő a képek alapján könnyen és magabiztosan azonosította a növényeket, én pedig felolvastam a hozzátartozó tudományos, ismertető részt. Nem voltam járatos a témában, meglepetésként ért, hogy a nekem kedves búzavirágot gyomnövénynek tartották a konkójjal együtt, csak úgy, mint a pipacsot is. De nem ám cípcsuk kerti kakukfüvekkel és azok jótékony hatásaival foglalatoskodtunk, hanem orvos botanikai szempontból is jelentős hatóanyagokkal. Mint például a szépasszonyfüve, vagy más néven ördögfű vagy álomhozó. Ezek az elnevezések mind a maszlagos nadraguját illették, amely cserjen erősen mérgező bugyós növény volt. Nekem érdekes volt abból a szempontból is, hogy nyáron a növényen egyszerre volt megtalálható a virág, a zöld és az érett termés. Nyírkos részeken, főként erdők szélén találtunk belőle sokat. Vajon otthon is megterem ez a gyilkos bogyó? Csak eddig észre se vettem. Kiderül. A napfordulóval hazamegyek. Azzal biztattam magam, hogy az itt létem egy nyaralás. Meglehetősen különleges nyaralás, de egyszer véget ér. – Ez nem halálos? – kérdeztem Katicát, miközben a nadragúja levél forrázatából készített löttyöt töltötte bele az üvegcsékbe. A világon minden mérgez – válaszolt István. Éppen elhaladt mellettem, míg én a nadragúja fekete bogyóit morzsolgattam le egy fatába. – A dózis teszi méreggé – folytatta, és a két ujja közé vett egy apró bogyócskát. Minden a mennyiség kérdése. Gyermekeknél három-négy szem már halálos. Te hat már örök álomba Nekem legalább tíz kellene. Én nem találtam ebben semmi valót. A növény megijesztett, de Katica biztosított róla, hogy, ha bár minden részemérgező, a leveleiből készülő forrázatban a hatóanyagok elviselhető mennyiségben vannak csak jelen így kitűnő segítség köhögés illapítására, nyugtató hatása miatt. Pár a szemedbe, és akkor el lesz a szembogarat, hogy a férfiak elvesznek a feketeségben. A saját érdekemben még István elől is eltitkoltuk, hogy írástudó vagyok, ráadásul nő Egyébként az ismerős szavak is merőben eltértek koriban az általam ismertől, például fürdő fördő, együtt, Együtt, kilenc, kilencezö. Kazinci még meg sem született. Katicával egész nap beszélgettünk, folyton gyakoroltam, vagy inkább folyvást. A nyelvtani szerkezetekre hamar ráéreztem. A vala, ván, vén szavakat és ragokat könnyedén beillesztettem a mondataimba. Ezt megértvén gyorsan alkalmazkodám. Fordítási tevékenységet végeztem minden mondat előtt, és azt nem bántam, mert így legalább jól meggondoltam, hogy mit mondok. Katica így is féltett, hogy bajbasodrom magam az ismeretlen terepem. Miért kapál ez az asszony megint? kérdeztem egyik nap a asszonyon csodálkozva. Mert utálja a gazzt. De hát tegnap is pontot kapált, és nincs is ott semmi. A fekete földet túrja csak. Anna, te nem sokat kapáltál, ugye? Bólintottam. Nem azért kapálunk, meg gaz van. Az már égen rosszakko, Grima szólt lekicsinylően. Azért kapálunk, hogy ne legyen gaz. Ha rendszeresen kapálod, ki sem nő agyom. A kutyákat nem kötötték meg. Ha muszáj volt, akkor egy olban zárták őket el, de leginkább szabadon mozogtak. Nézd, Katica, megint jön engem üdvözölni, mutattam egy csapzott kis mudi félére, aki a lábunk elé szaladt. Becsülettel megszaglászott, és közben a farkát csóválta. Nem kell simogatni. Táni rígkedsz, hogy hozzád egy se jön oda? Azt mondják, megérzik ki a jó ember. Nem azért jött ez, még nem ismeri a szagodat, és új vagy neki. Azért jött, mert tetszem neki. Megvakartam a kedves jószág fületövét, de Katicának igaza volt. Nem kellett volna megsimogatnom. Szűrke lett a kezem a kosztól. Ő csak nevetett, miközben a tenyeremet nézegettem, és azon csodálkoztam, hogy lehet ennyire mocskos ez az állat. Örülj, a bolhás nem lesz! -e. Alig vártam, hogy a kúthoz érjünk, és megmoshassam a kezem. Megfogadtam, hogy többé nem simogatom meg az idegen kutyákat. A veszettségtől a bolhán keresztül mindenféle rám leselkedő borzalom megjelent előttem, amitől bekapcsolt a figyelmeztetés, hogy ez egy antibiotikum és oltások nélküli világ, így jobban teszem, ha kiemelt körültekintéssel járok el, és nem teszem ki magam szükségtelen veszélynek, míg haza nem jutok. Hiába simogatod őket? Okos állatok ezek. Ha elvennéd a gazdája tojását, akkor is fenékbe harapna, ha szalonnát dobna. Megértettem. Búlogattam, miközben alaposan megmostam a kezem. – Miért nem törnöd meg a zöldben? Mutatott egy fűcsomó felé Katica, miközben a vizet ráztam le a kezemről. – Az is koszos. – Miért lenne koszos? Érdeklődött, mire próbáltam érthetően magyarázni a dolgot, és meséltem neki a baktériumokról és vírusokról. Hiába mondtam, hogy szemmel nem láthatóak, titkon vizslatta a kezét, keresgette őket rajta. A jövőről félve kérdezett, én pedig félve válaszoltam. A legjobban persze a gyógyítás érdekelte. Egy-két esetről és orvosi módszerről beszéltem, ez pedig lenyűgözte. Az internetről hallgattam, helyette a könyvekről beszéltem, és úgy magyaráztam meg mindent, hogy kihangsúlyoztam, hogy a korról is a könyveimből olvastam. Egy nap egy szekér állt meg a házunk előtt, és egy jól öltözött, középkorú nemesember rohant befelé katica után kiabálva. Halálos félelemmel a szemében állt a szekér mellett, míg a nő vizsgálódott. Egy fekete ruhás öregasszony feküdt benne mozdulatlanul, égre meredő tekintettel, rózsafüzérrel a kezében, és megfeketedett csorgott a szája szélén. Megtért a teremtőhöz. Fordult Katica az emberhez, aki nyomban összetört a hír hallatán. Hamarosan csak úgy rázta az okogás. Sókolgatta a halott öregasszonyt, beszélt hozzá, és ahogy elindultak hazafelé, mellé telepedett a szekér hátuljában, az élettelen testet az ölében tartotta és simogatta. Az anyja volt biztosan, mert csak az anyját siratja így az ember. A halál nem válogat, Súgta oda nekem Katica. Kevés szót váltottunk aznap, szomorú hangulat telepedett ránk. Ki árt itt? Nézett rám István kérdőn, amikor hazaért. Melyik nemes? A szilvási uram. Az anyja meghalt. Hány is volt? Tá, 83 ba fordult még Mátyás napja körül. Merengett a nő. A sok se tart örökké, sóhajtott István. Katicához fordultam, ahogy kettesben maradtunk ismét. Honnan tudta István, hogy nemes ember járt nálunk? A csizmanyomok, viccentett a poros utacska felé. Sokáig nézegettem a csizmanyomot, összehasonlításképpen megvizsgáltam saját bőrbocskorom nyomát is. És igen, a nemes csizmája nyomot hagyott, míg a bocskornak nem volt sarka. A mi lábnyomunkat a legkisebb szellő is nyomtalanul eltüntette.